Carmen Silva, uimitoarea regina Elisabeta a României, de Gabriel Badea Păun. Caseta 3, fața B. Dar după ce a văzut rinul mamei, micuța Maria cerea într să se întoarcă la București. Îi e dor de țară, îi scria Elisabeta mamei sale din Imnau, pe 27 iulie. În fiecare zi spune, Ity wants to go home. Acasa, tu, It is own home la București, într-un amestec de engleză și română care însemna că E.T. vrea să meargă acasă la ea, la casa ei adevărată la București. De la Zegenhaus și Noivit, Carol și Elisabeta au plecat la Kraukenweis, la familia tatălui lui Carol, principele Carl Anton de Hohenzollern. S-au întors în România prin Viena, unde s-au oprit câteva zile ca să viziteze expoziția universală, unde portretul Elisabetei, făcut de Franz von Lenbach, reprezenta una dintre principalele atracții. O mare bucurie avea să-i fie rezervată micuței principese Maria, atunci când a ajuns la Viena. Faptul că a auzit, vorbind românește, o delegație de studenți veniți la gară, spre a i saluta pe părinții ei. Mama, hai să mergem la București! Hai să mergem într-o trăsură cu patru cai, striga ea cu nerăbdare. Și, într-adevăr, s-au întors într-un poștalion românesc la Sinaia pe la jumătatea lunii august. Mănăstirea s-a reanimat și s-a înveselit din nou. Cuplul princiar se bucura în liniște de ultimele zile de toamnă, care întotdeauna sunt foarte frumoase la Sinaia. Fericiți de bucuria copilei lor, care părea atât de încântată că și-a regăsit dragii ei munți carpați, încât principele Carol a decis să își stabilească reședința de vară aici și a ales un loc la marginea pădurii în Valea Peleșului. Într-o scrisoare din 24 septembrie, Elisabeta îi descria mamei sale foarte amuzată cum se joacă fetița și care era atmosfera dominantă în viața de zi cu zi. Citez, Maria este un adevărat spirituș care țâșnește din fiecare șor. ceea ce îl angoasează pe bietul mentor, câinele ei. Îi pune la grea încercare nervii și se apără și el cum poate, de felul cum îl strânge cu o patimă convulsivă, el nefiind de felul lui o fire prea deschisă, preferând clar să fie lăsat în pace. E foarte amuzant tot ce se întâmplă între ei. Am citatul. Sărbătorile de Crăciun din acel an au fost de o frumusețe sublimă. A fost împodobit pentru prima dată în România, după obiceiul țărilor nordice, un imens pom de Crăciun, la care întreaga lume bună a Bucureștiului avea să fie prezentă. Anul 1874 a început sub auspiciirele pentru familia domnitoare. În ianuarie, principesa Elisabeta a făcut variolă. Tifosul și Scarlatina au cuprins și ele Bucureștiul. Elisabeta se simțea cuprinsă de o mare tristețe și neliniște pentru că erau multe victime, mai ales în rândul copiilor care piereau în doar câteva ore. La 24 martie, micuța principesă Maria s-a îmbolnăvit de scarlatină. Pe 26, principele Carol îi scria tatălui său, povara neliniștilor și grijilor pricinuită de starea sănătății fiicei sale. Citez. Sâmbătă era încă bine și chiar a făcut o plimbare cu trăsura. Duminică dimineață s-a plâns de o indispoziție care s-a acutizat la prânz, însoțită de vărsături. Seara a cuprins-o o agitație nemaipomenită, cu febră mare, iar doctorul Teodori și-a dat seama despre ce boală este vorba. Peste noapte, când am vegheat o pe i-a fost foarte rău. Bietul copil gemea fără să poată închide ochii. Pe la două noaptea pielea devenindu-i stacojie, iar temperatura crescând și mai tare. La prânz, trupul îi era încă fierbinte și capul prins complet și el. Medicul a declarat că boala este atât de gravă încât trebuie chemați și alți doctori. Noaptea a fost foarte grea. Spre dimineață, febra a mai scăzut puțin, dar noi n-am închis un ochi. În ciuda devotamentului medicilor, boala n-a putut fi stăpânită. Maria nu mai voia să stea în pat. Dacă mă culc, spunea ea, adorm și nu mă mai trezesc. Am încheiat citatul. A cerut apă din Peleș, din Peleșul pe malul căruia se jucase de atâtea ori. Boala se înrăutățea pe zi ce trecea și pe 28 dimineața și-a dat sufletul în brațele mamei sale. Fetiței i s-au făcut funerarii fastoase și a fost îngropată în grădina Palatului Cotroceni, la doi pași de biserica unde a fost botezată. Pe crucea de pe mormântul ei s-a scris din Sfânta Evanghelie după Luca. Citez, nu plângeți că n-a murit, ci doarme, am încheiat citatul. Anul următor o statuie ce înfățișa un copil adormit, sculptată de Dalta lui Carl Stork, un german din Hanau, stabilit de mulți ani la București, a fost înălțată în preajma mormântului. N-a existat nicio comunicare sufletească ori vreo consolare reciprocă între cei doi soți, ci doar o mare tăcere. Citez. Am învățat să mergem unul lângă celălalt fără o vorbă, scria Elisabeta, cu acea rană mereu deschisă și dureroasă de care nu îndrăznești să te atingi, de teamă să nu țâșnească sângele. Am încheiat citatul. Dumnezeu a luat-o la el în marea lui bunătate, scria Elisabeta mamei sale la câteva zile după moartea copilei. și îl voi binecuvânta veșnic pentru bucuria absolută ce mi-a fost dat să o trăiesc. Aș fi preferat să fiu ca niobe prefăcută într-o stâncă de pe care să se scurgă lacrimile mele decât să nu fi fost niciodată mamă. Da, e prea multă fericire pentru obiată inimă de om. Copilul meu e fericit și mă bucur de fericirea lui. Iubirea mea e mai puternică decât mormântul. Ea a trecut prin fața ochilor noștri asemenea unei apariții luminoase pentru ca viața mea să cunoască cea mai mare dintre toate bucuriile și cea mai cumplită dintre suferințe. Fericirea de care am avut parte nu pot spune că este plătită prea scump prin durerea de acum. Șocul morții fetiței a fost atât de puternic pentru principesă încât multă vreme n-a putut mânca și merge. La 30 de ani putea spera că va avea și alți copii. Dar anii au trecut și cu fiecare rază de speranță apărea o nouă deziluzie. În următorii 10 ani a pierdut mereu sarcinile. Într-o scrisoare adresată biografului ei, George Bengescu, către 1904, Elisabeta scria, citez, Când mă gândesc că de 17 sau 18 ore am pierdut sarcinile, de multe ori nu mai îndrăzneam să vorbesc despre asta, știind deja că, deși erau mereu semne și mi era rău, un rău de care, spre deosebire de alte femei, n-aveam dreptul să mă plâng, el fiind singurul semn că pot spera, îmi dădeam seama că la mine iar nu va fi nimic. Am încheiat citatul. Imaginea Mariei îi va inspira Elisabetei poezii de o sensibilitate tragică, remarcabilă cum este această rugăminte. Mai iam în poală, mamă dragă, că nu noapte acum de tot. Și așa de lung și larg -i atacul, mi-e de nu mai pot. Să-mi și cântecul de seară, să-mi spui și bazme apoi, cu smei să ne zbălim iară mamă. De frică amândoi. Și când mi s-or închide ochii, ușor tu să mă pui în pat, cum faci când un plecată, zici puiul mamei pui. Traducere de George Coșbuc Medicii îngrijorați de starea sănătății sale au trimis-o de la începutul lunii iulie să bea ape minerale la Francensbad, iar mai apoi la St. Leonard-on-Sea, lângă Hastings. Ea a fost însoțită de principele Carol și de mama sa. Cuplul princiar român a fost întâmpinat de cum a ajuns la Londra de principele de Wales, de ducele și ducesa de Edinburgh și de principesa sa Luisa. Au petrecut două zile la Oxford și au vizitat Brighton, Woolwich, apoi Chislehurst, unde principele Carol a depus o coroană pe sicriul lui Napoleon al III-lea. Patru luni mai târziu, la 10, 22 august, principele Carol punea într-o ceremonie solemnă la Sinaia piatra de temelie a castelului Peleș. Principesa a scris o poezie, la temelia castelului Peleș, ce a fost sigilată într-o piatră de temelie a construcției odată cu actele de ctitorie. Vor gânduri pogoare ca frunza codrului, plutind șovăitoare deasupra visului. Încânte când răzniră ivirea spre lumină, furtunile prigoniră, azvârlindu-le în tina. Dar din adânc mijesc a sevelor puteri, ce iară se ivesc cântând în primăveri. Din despicata stâncă, din frunza scuturată, o viață nouă încă, prin ani din ani se arată. Iar firea rennoită, un gând își luminează, că în frunza îngălbenită rămâne încă rază. Aceeași e lumina, și în zor și-n asfințire, cântarea rugăciunea la fel la un frățire. Gânduri ocrotitoare, vă închid în temelie, sămânță roditoare, să fiți din piatră vie. Traducere de Adrian Maniu În luna octombrie, Elisabeta s-a îmbolnăvit foarte grav de o paralizie a picioarelor care o imobilizase un an mai înainte și o condamnase de-a lungul întregii ierni la un repaus absolut. Pe parcursul acestei lungi perioade de boală grea, avea să descopere poemele lui Omar Kayam, și scrierile lui Nice, începând să scrie tot mai mult. Citez, de îndată ce luam pana, mă asalta o mulțime de idei, notaia într-o scrisoare către mama sa, și mi-e greu ca în aceste condiții să-mi împărtășesc cugetările altcuiva. Știu că este mai util să traduci, dar categoric este mult mai frumos să creezi. Am pus bazele unei societăți corale cu ajutorul lui Lubici, un muzician suedez aflat în călătorie în România. Este încântat de melodiile românești, precum și de cuvintele lor, și le va face aranjamentul spre a fi interpretate de cor. S-ar putea să iau și lecții de desen de la directoarea azilului, doamna Pinel, care a fost eleva lui Horace Verne. Mă străduiesc să le atrag la cursurile sale pe tinerele doamne pentru ca astfel să pot pune bazele unei școli de desen, tot așa cum am creat societatea noastră corală, am încheiat citatul. Nu și-a revenit decât în primăvara lui 1876. Citez. Elisabeta se simte mult mai bine, îi scria principele tatălui său la 14-26 aprilie, doar că nu poate să meargă decât are nevoie. Așteptăm însă cu nerăbdare sosirea mamei sale, căci s-ar putea să ajute revederea ei. încheiat citatul. Vizita Mariei de vit, însoțită de domnișoara de Lavater a fost pentru Elisabeta o nouă sursă de consolare morală. Spera să-și poată însoți mama în Germania, numai că turnura alarmantă pe care o luasă rătreburile în Orient avea să o oblige să rămână în România. 8. Mama răniților Răbdarea nu înseamnă pasivitate. Dimpotrivă, ea este activă, este forță concentrată. Sau, nu trebuie să intri într-un spital de campanie pentru ca noțiunea de dușman să devină un nonsens. Legenda spune că atunci când principele Carol a acceptat tronul principatelor române, Regele Wilhelm al Prusiei i-a spus că nu o să se obișnuiască cu gândul unui hohănțălor în supus semilunii. Nu recunosc această suzeranitate, se pare că i-a răspuns nepotul său, decât în măsura în care știu că într-o bună zi voi scăpa de ea cu noblețe. Dar mijloacele îi li lipseau complet pentru a-și putea respecta această misiune cavalerească. România, principat autonom sub suzeranitate otomană, n-avea dreptul să dețină o armată ci doar câteva mii de oameni și un singur regiment de artilerie, care să poată interveni în cazul unor tulburări interne sau ca să sprijine armatele turcești în timpul conflictelor regionale de pe teritoriile lor. De cum a sosit, profitând de neputința tot mai mare a unui imperiu turc, slăbit de numeroasele conflicte interne, principele Carol, care avea o formație militară de săvârșită în rândurile armatei prusace, a acordat-o foarte mare importanță reorganizării forțelor militare. Asta în ciuda unei lipse acute de mijloace financiare. La începutul lui 1876, cele câteva mii de soldați au devenit totuși peste 50 de mii, în același timp mai disciplinați și mai bine echipați. Era momentul în care se încerca justificarea din punct de vedere ideologic al unui viitor conflict. Preocuparea nu era una nouă. În 1856, un francez pe nume Paul Bataillar a recitit vechiul lor din bazat pe capitulările înaintea porții, ale principilor Valahiei și ai Moldovei, la 1393, 1460 și 1513. Și a făcut o transcriere modernă a acestui text, definind suzeranitatea sub forma unui contract. Clauzele erau, pe de o parte, tribut și deferență, iar pe de altă parte, protecția împotriva dușmanilor. Tratatele de la Paris din 1856 păstrau vechiul ordin, dând o mai mare autonomie principatelor, dar 20 de ani mai târziu au devenit instrumentele de cancelarie care au declanșat schimbarea, căci contractul pe care îl invocau fusese rupt de către poartă, lipsit acum de mijloacele de a-l onora. Mai rău chiar, i s-a reproșat sublimei porți abandonul istoric. Din toamna lui 1875, insurecțiile antiotomane aveau să ajungă până la sud de Dunăre, dar principatele române rămâneau calme, chiar dacă revoluționarii bulgari erau primiți cu brațele deschise la București. Un an mai târziu, în iunie 1876, cu ocazia începutului ostilităților dintre Turcia și Serbia, marile putere au început să negocieze, iar apoi rușii au intervenit împotriva porții, ca să-și apere frații ortodoxi bulgarii și sârbii. România avea să administreze această criză în așa fel încât să ajungă monedă de schimb între marile puteri, drept care așteaptă ocazia să-și revendice drepturile și să înceapă războiul. Principele Carol și-a pus în joc onoarea și viitoarea sa poziție. O decolonizare începută la masa negocierilor sigur că nu era egală cu o victorie pe câmpul de luptă, care avea să-l transforme în moștenitorul vitejilor domnitor de altă dată. În ciuda acestui elan războinic, decizia finală de participare la războiul Ruso-Turc alături de ruși a fost multă vreme gândită. Negocierile s-au referit la o anumită perioadă, adică la durata operațiunilor, și nu au pus în discuție dorința rușilor de comun acord cu Austria de recuperare a jumătății de est a Moldovei, Basarabia. Aceasta fusese alipită Principatului Moldav ca urmare a tratatului de la Paris, din 1856. S-au luat toate precauțiile cu putință, mai întâi s-a făcut apel la sprijinul marilor puteri, spre a fi recunoscută și garantată neutralitatea României. Apoi s-a făcut o cerere oficială pe lângă Constantinopol spre a se obține o revizuire a statutului țării în cadrul imperiului, apel urmat de un refuz în toamna lui 1876. În ciuda tensiunii evidente, cuplul princiar aborda cu calm evenimentele iminente după cum îi scria carol tatălui său la 22 octombrie 1876. În primăvara lui 1877, evenimentele aveau să se precipite. La 16 aprilie, mult așteptata convenție ruso română a fost semnată. Ea asigura libera trecere a armatelor rusești pe teritoriul Principatului, apărând drepturile politice și garantând integritatea țării. La 9 mai, parlamentul a votat independența, a doua zi, Carol a proclamat-o și a preluat comanda armatei. Entuziasmul popular era în plin apogeu, dar problemele continuau să rămână greu de rezolvat. Ca să-și asigure Basarabia, diplomația rusă se opusese de la începutul oricărei participări active a armatei române la operațiunile militare de dincolo de Dunăre. Citez. Rusia nu are nevoie de sprijinul României. Forțele pe care le-a pus în mișcare în lupta împotriva Turciei sunt mai mult decât suficiente pentru a atinge scopul înalt pe care și l-a propus țarul atunci când a început acest război. Am încheiat citatul, se scria într-o notă rusească transmisă guvernului român de la sfârșitul lunii mai. Carol era convins că intervenția directă și participarea la lupte alături de ruși era o modalitate de a lua poziție în vederea viitoarelor negocieri de pace. Trebuia să arate Europei și Rusiei că românii îi ajută pe ruși fără să fie sub conducerea lor. Principelul și guvernului său nu le mai rămânea decât să aștepte momentul propice. La 25 iunie, țarul Alexandru, împreună cu Duci, cancelarul, ministrul de război Ignatiev și alți înalți demnitar ruși, în trecere spre front i-au făcut o vizită principelui Carol și principesei Elisabeta la Ploiești, unde și-au stabilit inițial cartierul general. Cu toate neînțelegerile dintre diplomații celor două țări, primirea făcută împăratului a fost entuziastă. Pur și simplu, l-am îngropat în flori, scria Elisabeta bucuroasă că juca și ea un rol în acest episod istoric. La rândul lui, Carol îi scria tatălui său, principele Carl Anton. Sunt mândru de Elisabeta pentru că știe să își asume îndatoririle într-un mod fermecător. Țarul, duci, toți rușii sunt încântați de ea și spun că le amintește de Marea ducesă Elena, mătușa ei. Momentul atât de așteptat al intervenției propriu zise avea să sosească două luni mai târziu. În urma gravelor eșecuri suferite la plevna, aflată în mâinile turcilor, marele duce Nicolae, îl îndemna pe principele de România într-o depeșă din 1931 iulie. Citez, să treacă neapărat Dunărea și să facă o demonstrație de forță care să faciliteze acțiunile armate imperiale. Amenințate, am încheiat citatul. Principele Carol a profitat de ocazie pentru a cere, ca în cazul unei acțiuni comune, armata română să-și păstreze identitatea și unitatea propriei comenzi. Văzând atâta hotărâre, țarul s-a supus și a oferit comanda supremă a tuturor trupelor rusoromâne, reunite în fața fortăreței Plevna. Această recunoaștere avea să-i câștige admirația tinerei și nerăbdătoare armate. Înainte ca trupele rusești să intre în România, principesa Elisabeta, inspirată de exemplul lui Florence Nightingale și ajutată de generalul Davila, inspectorul serviciului sanitar, dar și de mai mulți medici români aflați sub ordinele sale, cu sprijinul A8, doctor militari prusaci, și A5, călugărițe albertine trimise de regina de Saxa, s-au ocupat de organizarea spitalelor și de crearea unui serviciu de ambulanță. Cartierul general ale simbolic a fost chiar sala tronului Palatului din București. Imensa sală din care au fost scoase toate obiectele de preț a devenit un atelier în care doamnele din mare aristocrație română la un loc cu femei din popor făceau pansamente, tifoane pentru bandaje, cămăși, cerșafuri cu care erau aprovizionate spitalele din capitală. Tot Elisabeta a construit cu ajutorul banilor primis ca sprijin de la anumite curți germane două barăci care puteau adăposti câte 100 de paturi, chiar în curtea reședinței princiare de la Cotroceni. Mica gara folosită doar de cei de la Palat a fost transformată la rândul ei într-un ambulatoriu de 18 paturi și aceasta cu sprijinul soacrei, principesa Iosefina de Hohenzollern, care trimisese de la Zigmaringen tot materialul necesar. Întreaga aristocrație a urmat exemplul principesei și în toată țara au apărut spitale de campanie, la ploiești datorită principesei Cantacuzino, iar la Iași datorită Mariei Roseti Roznovanu. Nimic nu putea împiedica să îndeplinească ceea ce considera a fi întâia ei datorie față de patrie și de supuși, dar și față de omenire. Nu era vorba doar de a adăposti, de a vizita, de a îngriji și uneori chiar de a participa la operații ori de a consola răniții, fie că erau români, ruși sau chiar turci, căci pentru ea cuvântul dușman era un nonsens într-un spital de campanie. Trebuia să-și îndeplinească și toate îndatoririle de suverană, să acorde audiențe, să asiste la ceremoniile publice, să facă onorurile la Palatul Princiar, membrilor familiei imperiale, precum și față de toate personajele importante venite din Rusia și care treceau mereu prin București. Cel mai greu de mulțumit fiind cancelarul rus Gorciakov. Stând undeva pe veranda Palatului Cotroceni în fața unei barăci în care era adăpostit spitalul său, Elisabeta îi scria lui Carol, citez, Mă bucur de această seară minunată, de lumina limpede a Bucureștiului, de aerul blând și de starea bolnavilor mei care m-au îngrijorat atât. Sunt foarte ocupată și adesea sper să mă pot odihni, dar mult mai dulce va fi răgazul după ce toate bătăliile vor fi câștigate. Am încheiat citatul. Citez. Se petrec multe scene înduioșătoare și sfâșietoare, îi scria mai târziu Carmen Silva. Ele mi-au deschis ochii în vreme de război asupra firii acestui popor plin de superstiții, de smerenie copilărească, de melancolie și de ironie în același timp. Am văzut femei de un devotament extrem, am văzut răniți strigându-și cu țipete disperate mamele în momentele de insuportabile dureri și mamele ale căror mâini erau acoperite de sărutările acestor vitej. M-au chemat în oraș la căpătâiul unui tânăr căruia îi fusese tăiat piciorul și a cărui disperare era imposibil de alinat. Neasistând la operație, nu știam care din picioare a fost tăiat. M-am așezat pe marginea patului și i-am vorbit cel puțin o jumătate de oră. Un zâmbet cald mi-a răspuns tot timpul. Când m-am ridicat, doamnele care îl vegheau au avut descoperit că mă așezasem pe ciotul piciorului tăiat. Sărmane băiat, ce tare trebuie să te fi durut. Aș fi îndurat și ore întregi, numai să vă aud glasul. După patru luni de îngrijiri, din păcate, n-am reușit să îl salvez pe tânărul rănit. În ultimul său sfert de oră de viață, mi se vorbea cam tare în fața patului său. M-am apropiat de el și am spus, facem prea multă gălăgie, nu-i așa? Ce-mi pasă atâta vreme cât vă pot privi? Am citatul. Carol și Elisabeta suportau greu această despărțire din pricina războiului. Își scriau aproape zilnic. Fiecare scrisoare începea amintind cât timp trecuse de când se despărțiseră. Citez. Ieri s-au împlinit deja trei luni de când ne-am despărțit," îi scria Carol Elisabetei, la 26 noiembrie 1877. Și în câteva zile se va împlini un trimestru de când mă aflu alături de armată în Bulgaria." Oricât de grea ar fi pentru moment această despărțire, ea va lăsa în sufletul nostru o urmă de neșters. Trebuie însă să ai curaj și răbdare, căci în curând vom fi împreună. Am încheiat citatul. Și continua a doua zi referindu-se la același lucru. Citez. E o vreme cumplită aici de trei zile încoace. O ploaie și o insoare fină, un vânt aspru spre nord și un teren atât de noroios încât abia ne putem mișca. Bietele trupe suferă cumplit. Dacă nu se îndreaptă vremea, se vor îmbolnăvi atâția încât întăririle sosite recent abia de vor ajunge ca să acopere prevederile. În Europa, nici nu se știe cât de greu e un război în Bulgaria. Oboseala, lipsurile, grijile de tot felul sunt atât de mari încât o campanie militară aici echivalează cu trei războaie în Occident. Sper că în trei sau patru săptămâni plevna să fie cucerită și să se predea, chiar dacă turcii au chemat întăriri. Poșta și telegraful sunt întrerupte de trei zile și podul de peste Dunăre e grav avariat. Și proviziile încep să se cam termine. Așteptăm cu nerăbdare sfârșitul războiului și o victorie asupra acestui cuib bulgar, care deja ne-a costat prea mult sânge. Am citatul. Într-o scrisoare din 21 noiembrie, 3 decembrie, adresată tatălui său, principele Carol, dezvăluia cu mândrie avantajul acestei situații. Citez, Elisabeta o să trimită o copie a unei scrisori pe care mi-a scris o marele duce. Ea îți va permite să constați considerația și poziția pe care mi le-am cucerit în raport cu rușii. Sper că vei fi mândru să vezi că am reușit să creez în 10 ani, în ciuda tuturor opreliștilor și ostilităților, o armată despre care Europa vorbește cu respect. Odată cu căderea plevnei, principele Carol își părăsi cartierul general de la Poradin și porni prin Nicopole spre România pretutindeni, carnagii, pustiiri, moarte. Citez, era în plină iarnă, îi scria Carol soției. Frigul a făcut aproape tot atâtea victime ca și războiul. Noaptea era senină, razele lunii se reflectau în oglinda nemişcată a apelor Dunării. Navele lăsau în urma lor o dâră argintie. În depărtare, pe mal, se înălța nicopole scăldat într-un ocean de lumină, asemeni unei ruine superbe din vremurile de altădată. Acest spectacol minunat m-a făcut să-mi retrăiesc cu ochii deschiși trecutul. Am încheiat citatul. Unul dintre cei mai glorioși strămoși ai lui Carol, Contele Friedrich de Zollern, fusese răsplătit la 1396 cu provincia Brandenburg, care cunoaștere a actelor sale de vitejie, în timpul celei de a opta cruciade, ce se petrecuse în aceleași câmpii bulgare. Citez. În ajun de Crăciun, după un fric de crăpau pietrele, unde zgheța a făcut străzile Bucureștiului impracticabile. L-am întâmpinat pe Carol, care se întorcea învingător după cinci luni de absență. Am crezut că va fi un delir de bucurie, dar suferisem prea mult și nu mai știam să mă bucur. Nu mai aveam putere, scria Elisabeta în jurnalul său la întoarcerea soțului. Și totuși lipsa de entuziasm a fost înlocuită de bucuria deliranta a bucureștenilor. Ploua de pretutindeni cu mesaje de simpatie și telegrame de felicitare. Principele Carol primea din partea țarului Ordinul Sfântul Andrei. Împăratul Germaniei îi trimitea Ordinul Casei sale, iar Elisabeta căpăta Ordinul Rusesc Sfânta Ecaterina, precum și numeroase alte dovezi de recunoștință din partea doamnelor române. NOTĂ Carol I. Acte și documente În amintirea îngrijirilor remarcabile pe care le-a acordat răniților pe toată durata războiului, soțiile și văduvele ofițerilor i-au adus ca omagiu o statuie sculptată de Karl Stork, care o reprezenta gând de băut unui soldat muribund. Cu această ocazie, ea a răspuns, citez, Acest dar este monumentul suferințelor care ne-au apropiat, care ne-au unit, care au făcut din noi niște surori nedespărțite. Acest chip sculptat în marmură nu mă reprezintă doar pe mine, ci pe toate acelea dintre voi care au făcut aceleași sacrificii cu aceeași dragoste și abnegație, căci doar fapta mea izolată ar fi trecut neobservată, de nu ne-am fi străduit noi toate, ca și cum am fi fost o singură ființă, în același scop și animate de același cel, Am încheiat citatul, încheiată nota. Ziarele românești o numeau mama răniților și această popularitate nu îi displăcea deloc, căci ea îi întărea poziția în această societate românească în care fusese atât de contestată inițial. Citez. Războiul ne va aduce multe avantaje, îi scria ea lui, chiar înainte de sfârșitul luptelor și va spori enorm prestigiul poziției noastre față de români și de Europa. Vom fi invidiați un sentiment extrem de plăcut după ce ai fost compătimit vreme de 11 ani. Am încheiat citatul. Ce an a fost, îi scria Elisabeta, mamei sale, la 23 decembrie. La început mă simțeam curajoasă pentru toți și încrederea mi-a susținut acest curaj. N-a fost deloc ușor ca o femeie să facă față singură unei asemenea situații. Excesul de efort susținut mă scăpat de orice griji. Slavă Domnului! Carol s-a întors. Pot încetul cu încetul să mă reîntorc în cochilia mea și să mă ocup de florile, păsările, cărțile și hârțoagele mele. Mi se pare o nenorocire, chiar o anomalie ca o femeie să fie obligată să participe la viața publică. Au existat totuși câteva momente frumoase în timpul acestor vremuri tulburi. De e Domnul să avem cât mai curând o pace durabilă care să ne scape de grijile din suflet, și să socotim această epocă agitată ca aparținând trecutului ce șterge deopotrivă bucuriile și necazurile noastre, lăsând în urma sa doar impresia copleșitoare a victoriilor obținute.